Celei care minte, autor Ion Minulescu. Eu știu că ai să mă înșeli chiar mâine, dar fiindcă azi mi-te dai toată, am să te iert. E vechi păcatul și nu ești prima vinovată. În cinstă ta, cea mai frumoasă dintre toate fetele ce mint, amar mires mi otrăvitoare între pieduri de argint. În pat ți-am presărat garoafe și maci, tot flori în și cu parfum de brad, pătatam dantela pernelor curate. Iar în covorul din perete, ca și într-o glastră, am înfipt trei ramuri verzi de lămâiță și un ramuscat de eucalipt. Dar iată, bate biezul nopții, eu ora când amanții, altă dat, sorbeau cu amantele împreună o travă binecuvântată. Deci, vină, vină și desprindeți din pieptenul de fil de șpărul, înfigeți în priviri, minciuna și în caldul buzei, adevărul. Și spune-mi dintre cât să norocul să te aibă așa, câți au murit și câți blestemă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 Și nu-ți cer patima nebună, și fără de sfârșit, nu-ți cer nimic din ce poetul palid cerșește în veci de veci stingher. Voi doar să-mi schimbi de poți o clipă din șirul clipelor, la fel. Să-mi torni în suflet infinitul unui pahar de hidromel, în păr să-mi împletești cu una de lauri verde și în priviri Să-mi împietrești pe veci Minciunea Neprihănitelor iubiri Și-așa tăcuți Ca două umbre Trântiți pe malderul de flori Să începem slujba În miez de noapte Și mâine Să sfârșim în zori Lectura Maya Martin